اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چونکہ د دنبی کریم علیہ السلام دنبی کریم علیہ السلام در صورت لسم لصم کل در نبوت پوری خبر را را رس رسیده لیوه چه بده که نبی کریم علیه السلاة السلام در موجیزم رب العالمین خکارکڑا این شقاق الخمر در سپگمی چو دیدل نیمه پیوترب مانی و دا نیمه پیبل او قرآن کلنا عز و جل بیرمان رسول الله لمخالفین وینا ذکر کې چې دوی د ډنډوري شروع کړې د نومره 8 ساهر ده چې بره اسمان کې مد شهر اثر لري زمګه خلاصہ کوي چې د محمد شهر به برم کارو او دای یو چې د مکی اور نو عمل کې ټول د دنیا حتی د دشمن کې خلقو دا لیدل ودا غین اور سه به تاریخ شروع کړي ابو الاجدیم پنابو بانی و پالوان راقی رسول اللہ علیہ و علیہ جزمہ سر غیق و نیسا در اللہ نبی جگل ورمخاموک سنو اللہ اندیکی پر رسول اللہ کی اللہ صلوک زوانان و زور اخوض علیہ و بے مفسرین محدثین زکرکی جر جنت زوانان نو پر نبی کریم علیہ السلام کی تقریبا در سلور زره زوانان زور اقا زوانان شاق زورور زوانانی و تقراہ ابن رکان په نام باندې ورته وبل په هروان را غیمره لاند دي چونکو اول کې زدو اغمسی بیمان لاړو دی بل ایمان راولو قبل له دعوتونو ورکړل بني کلب هغه کې بني عبد الله بنو حنیفه قومو بني عمر چې هغه کې اوسړي دی ویلي موږ بستا ته بدریو کې رسول الله په دې شهر باندې شاخر کې وزارتونه رئاستونه موږ دله نبی دغه الله وکره انشاء الله ور کوي د دې نبی روسه ایاس ابن معاصم هغه منوبل دغه مقابله وکړه شمن راغلی چې یو دا کار شکه به بزرګ زلهور من ایمان راوډو دغه تفشيري مسله جګر شو یو بل کو سو عمرو الدوسي چې دا د یمن باشنده او دا در ناشنان ساڑی او احلینا چې چه دا زان حکومت غنیم جو کڑی او وکان لبیبن شایران او عمرو تو فیال ابن عمرو ویداد چهو دیر او خیر انسانو او شعیرمو عربو کې باعدد دو چه اقیبرو شو عربو پسی تلل دا بیقبل مشان کرنل چه کما خبر بردو توی اوکر دا بیمانه لحن او دای سره سره دا ډیرو خلک انسان مو قوی عقل او رائے لرله دا زمونږه لکه قانون دي چې حکومت او مشرک کړه کلا اکثر وخت کې هغه انسانان لورګي چې حسب خبره باندې کوي هیڅ هر څنځه مشرشي به خر خرابېږي د اراده د حج کړي د عمره ظاهر دا منځه د حج پنځه تراغه او زمونږه رسول محمد رسول الله عادت مبارکم دو دا چې هغه مو مقرر حج کړي غړ کار کو څخه خلک زه ترغلي د دې په دیماو کې د الله توحید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ک ډول په کار دی وغو به بخول ملکون لجو او ته به د ماشلي کې چریو سړې په د شوري محمد علیه السلام خلق دی او الله اطاعت تر بلي او الله بندگی او دا به ته کی د دنیا او اخرت ک میبې نه توفیر ابن عمر روان شو کله چې دا روان شو د مکه مشرکان له دا معلوماتو شو چې دا د سړې راځي او د روکیر سړې د د خپل حکومت غو نمشته وډی کې محمد رسول الله صلی الله علیه و صل وسلم د حج کې ملاو او د الله توحید او د خپل رسالت ور وړاندې او د دې شریده خبر اومن لنو د خپل قوم له قوم د دې خبره غرسین نو عیسی به زون په مقابله کې واجب حاصلش یو درد یې سره مونږ له جوړش سچره دی وی تر څوفر جدار جده چې قبیو چاله ک خلک راونی سي دا را و غور د مخ له ورولې کې چې دا غن نظریه د مخ کې نه دشي برابره چې د محمد رسول الله پر برکه ورته ځهند ګډ وټ اکثر انسانانو کې دا مرض د عادت په سمشته ایو سره به خالي زهنی اکثر د عوام شي د عوام درې کې صفیرت والا خلک دي د دې دماغ ډیر صفا دي زړونه صفا دي شیخ الاسلام ابن خیم رحم الله ذا خبر لیکلی ته چې د اهلی موقصر زمن خراب کلي وګړو د عوام زمن ک خلګو وګړو د وجه سلام دا یو سوال دی چې صلی کې کی پیدا کیږي الا ماشاء الله دا ډیر کم اهلی لمیش دغه زمن ډیر نیکانه نه نور چې اکثر وګوري ایس د بغړو وړوانی سری خراب او عوام خلق وي الله بده هغه په زمن کې د شیدادونو برابر کې د ابن قیم فرمائی وجد داد جب دی عالم کس روحانی مرزون دی حسدون دی کنی دی دخلق عقیدی وران اول یو شو بلا دی ناکار عمان سزاد داشی چی دا غب بچی بانی ایسا اثر پریوسی اما عوام خلق دیعوی دی سره سرم من داد رب العالمین من داد رسول الله سرم من داد حدیث سره من داد جماعت سرم من داد مسلمان سرم من داد دا دی محبت و مین دو وجن اللہ دا خیبر زمانو که دیسی بچی برابر که چه اولی وچید قیمتی انسانان چه نو دی مشرکانو دا دی تفیل دا دماغا بندول دا محمد رسول الله نحن جو رضی و ساہر پیدا شویر جدو گرا زمان پالا خاکی چه داغنو محمد دی داغنو خبری لبغوک نگ دی یو اتفاق بلکو زمون گر اوران کی زمان گر دی قنف ما بگی چه کم جماعتو جڑواله وانه ټوټه ټوټه کی خبره کېدې اثر دې پلار د بچنه جدا شوې دوزر قاون نو قاون د کژنه لکه دا خبر اکثر انسانن کې چې لکه یوه دې مولا قوله ور نه شي دوی دا تاسو له قران به یاني سنت د پیغمبر به بیانې وګورې دې کار کې چې خلک له دا نقصان ور او دا او دا ته فل خبره وکړه مې ولې چې خلک زما ډېر ناشنه استقبالي به مزحج دراتم په دې کیفیت باندې نه خود رسول الله نے زما دوم رہی را وشوا چې بده خپل غوګوني کې مې هیڅ مالو چوردان نه کړو ځلکه د دې جادوګر خبرې زو نه را ما په اثر ونی کی ګړ وړ می کله دا باځه کله دی نه ډېر متاثر شې ځلکه دې چې لوخاله مور زو ولې غو مينسان تم انسان و خاله ور شاف کچرتې خبره د قران او سنت برابر و عمل پیوګو که برابر نه و نو اولخه په لاس منګه په لاس نه په خپل خدم رورته چې ځلکه دا کړ غلط دی تک عالم مې ور دا خبر دا لو د الله رسول الله خراب دا ولې کوي اس دې یو بوه دي خلق له جوړ شي وي د بلاني کتاب نه ګورم الله کا بده کیو دی د دې ملا خو له نور زم الله کا ګډ وړ می نه کی ورن می نه کی د دنیا د پیسو لپاره بلندن نه دی یو ځای له یو بل ځای د ارکیش مکافرو سره سازش کوي لیکن د دین خبره چیکره راشه نه ابلیس به د کې د مولانا من کی د قران من کی د ملا کې اشرف د ملا کتاب ما د ملا شاګرد خو کې کی ما کین او د دې مولا خپل دا ده کی وردا نقصان ده وردا نقصان ده نو تفیل په خپل فرماي ويزلالم طواف لا طواب می شه کوولو ګورمار نبي کریم سره تو سامو منځمنه ولاړ دي وې سخت ويری د مو دې خلکو منلو ځای غوړه دقه انسان دیغه ساحره جادو ګر غالي خو رب العالمین و د شي برابر کړو چې زو بالکل داغه خلا الله ور وسل زمون الله چې کله به غوړه غړې نشه کار وکړي زمونږ اوسه دماغ به خبره باندې خلاصیږي نور باندې کوي ګل لیکن هغه به کې چې څنګه موږ الله او غوړې و چې خپل رب العالمین دا به اخوا کې زه و ولما رسول الله د قران تلا او شروع کړو به معنی ځکي د شلګلګ مې ورېدو و وایې شلګې دا خبره الله راوښه ولې چې لکه تخ شاعر او ډېر ښیر شړي او ډېر مکی مشایخانو دومره راولای چدسي بشو اقسي بشو د دماغ کې لري او د غوګونو کې لري دا مالو چې موري خو دې ته د خبرې تیور راځي سوی وي وی چې او د محمد صلی الله علیه وسلم د خبرو لمه غږ کې خو د نه یو قرآن رسول الله عليه قران کې په خپل سم او به چې څمنو شوشه ای محمد صلی الله علیه وی عربي شاعر دا فرمای و اذا من ناقص فهی شهاده لی ویسما بدی چیکرسته سره خلق بیان کی ته کوشه بدی زکمالی ام داسمه و شوشه بدی محمد صلی الله علیه وسلم کې لک کمالات خو لري دي دړي رښت انسان دی در دې خفر کو بدی چغه مغو او د دې بری غلط او تبلیغات وبان لن دغه هیڅ کمزوري کېونه ب کم شیغه مینه نور مکوړه دی د اسلام دشمنانو کوم څه دقیقه بتونه و کې نه و کې تاسو ټول په دې باندې خوشی شه د محمد صلی الله کې اوشته واله دي دګدا دا جوهر دی دا کمال په کې الله یې وچې کلمه دا قران کې وروده یې چې په دې سره کې متاثر شي ما دلته به ور وایتي يور وایتي دا چې بالفل فوري ایمان پیراوړ دیم ور وایتي دا چې کله رسول الله کول لاړو مته تعقیب کوي کوم قرباني دا ورانه وې چې کله دا ارسله فارغ شو ما خو دا ورن دروازه ټک ټک کوي ټول کې شي ما ورته چې د مو به د شي خبرې کولې بیا دا كيفیت <متحدث> اخره چې صفه دي خو کې زوود لري د مډې رونه شنا حالت په ما باندې راغی د قران خوب... او سنت علماء ولې خلکو په ونه جوړ کړی دي لکه دې کوئی تقریر نتا شو کی نه خالی ورشي درسونه ورشي ک قابلیت درادو نه بیرت په قلب کارجو قابلیت د منو نه به منل په کاري شي شکل وراله وي اسه او او دا اخ صحابري چې ابو حارث رزل الله د پلاس باندې ایمان راوړی لري 533 ورسره حدیث هغه نقلتي ده رسول الله په مګور کې ډېر او چمتو صحابي د احاديث په اعتبار باندې هغه بوخره راشه دي دته تقریبا ډېر احوال محدثینو چې ګر کې دي دا څو سيد عبد الرحمن یا عبدالله ابن سخر خلق به د حضرت رسولم کول یې ویتره پیدا کو چې دا ټول دمر ډېر احاديث څنګه دویم دا مننه چې دا اره خبره خلقو بیان نه او دریم دا مننه چې سره حافظه څومره کبیره چې ارسه بدیږي چې وړو رحديث کومې زه کیا دي څو مسو ذمہ داری دي کورونا او تجارتولو دکانونو اوس مابل کار نه شي باید نشي به جماعت کې رسول الله سره ناسو خامخا مدا دا ول ده دی وجه نه نکرت نعم کې د امام احمد ابن حنبل دا قول غره نه خړې لري کيو عالم یا یو سړی طالب العلم و مطالب و او جز ما علم مطاله محصل وګړي جسمه بده علم اوسمه بده معلومات کې زيتواله راشي تعلقات به ختم شي زنه بجرجمر نه جوړې چې به اړه خبره کې تناسلي زم دا د عمر او شهد حافظه مبه دې مناسبت ده یو ورځ به نبی کریم الرسول الله وسلم او له جنګ تاسو کې کملګری سره صدر شتا اتفاقي او ځمن سره به دې ورځ باندې صدر موجود و و دې ومنس کې دا خبره وکړه د غنې مور سره دا اواز او شنو پوری مې وځه کې د عقب رزنس مده حافظه ک الله دمره طاقت خو بیت خطا کېږي او دا اړه خبره خو ځکه بیانومار شرب <سؤال> العالمین قران کې فرمایي چې کله عالم لا علم الله ورګړي واغې او مسله پټه کیو بیان نه کی په دې شريده لم لا ند ته د علیکم لا ند ته ټول انسانان لعنت یې راوې مالا د نبی کریم صلی الله وسلم دعوت دا قران دعوت ایمان راو لا اله الا الله ورسوله رسول رساله او یې ورسوک وی لا شقوم له دو کا دور ته یې اذ الله نبی تدا الله نه شو دوه او غل شماله نه خراقي کوي قوم عثمان ته پوښوي چې نه کا ته به خبر الله یې الله وسلم الله نبی دی نبی کریم الله رب الی ز د قبر چې شپې بروازونه کې بجلی چې وړي بجلی چولی ديو صحابه الله دا یې یاد الله رسوله وې دوه او کزه دې قوم له شر در توحید او سنت دعوت ورکمن دوی به مالوی شو فرته بی شوي د پلارو نکته طریقه پری خو دایي څه من الله تمسته کړی سب دې تندیک رڼاګانې جوړې شوي دوه وونه چې قبول کې فیت باندې راش نبی کریم علیه السلام ته دعا وګختله الله رب دې زه دا خبرې چا بکې دارنا واښولا دا بده شو سره روانو لکه बिजلي چې روانې قوم له دعوت ورکې چې کله د پلارو کې سره ورته وی ورې شي اسما فلاره اسما خځې داتا الله نه رب دې خو بوتان او د ابو 탄 من نور دا ټول کور نه دا خل ته عقیده د بندگی بد عقیده بد دی چې څومره اقسام د بندگی دي که په شه په معنا شویل دی او کاغه کوشش وکول دی او ګرې ځړ کې منا محبت ته او کاغه مال لګوللې که ته وکول له کمله کمله دا په ټول انسان د رب العالمین پورې خاص کوي الله پته اغه ورته ور ور اس موږ را خپل <سؤال> نه متغیبګه مشر وو یو ولې کاغه ولې نه اي لیکن دي قوم له شي کله خبر اوراندل <سؤال> چا رد کي او چا اومانو يا اکثر رد کي نو بير ته رسول الله عليه واله وې ادا رسوله دي قوم له دوايو کچه الله تا ټول ور وبات ختمي کي حديث کې راځي الله او در شو کي دي غني موږ جو دمان څه نور سبب د دقت واه وخته الله دي خل کول او استقامت نصیب دوار وبخيران کی جديتۍ بيوجه کې دعوت شروع کي او ځخاله کې مخالفتونه شروع کې او دره امنډه کې انشاء الله دا बर्बाद او دسمه دعوت نه او د تبا کې او د ادا او د ادا دا د خير ابق انسان لکی شرعي ندي کافری چې يهودۍ رساره دي دهرين وغيره وي چې کله دا وی وی دعوت او وقت له ورته وي وڅ ورشه وي به چې کله روان شو الله رب عزت په دعوت کې دمر برکت واجو چې تقریبا اوه کورني هغه اماندار او به قرانی اسلام باندې مشررب شي په اسلام راولو ډیروګ عمرمو د یما مو په څنګه کې بيدا شهید شو اولګه دو ندي سره ورانه ایمان راولو د دین را خو به بل سره رغه زنا د ل طالبات اغل چوي ویلې ویله که خبر نه ویله په مکه پیدا شوه د الله نبی ری کله د مکه مو شيکانو د هغه په با ځین باندې مخاری وکړه ورته وی ته خبر نه وي نه وې زمون په علاقه کې اوسړي پیدا شو محمد نوميږي هغه لې ونی دې بدنامهول کې باندې خلق د ټول عقل من د انسانانو نه چت عقل من انسان دي د دماغ والا و له جوړ انسان چې هغه مساح محمد صلى الله عليه وسلم دي لیکن د ښور کو بدنام کی چدا دا لی ونی دې د خپل نه ځکه دا به دا جاهلت په وخت کې د دمون کول او هغه واثرم کوو چې کده ما وایي کول او بعد مات صحابه و چې مان رسول الله ته پوښته یاره رسول الله ومنځ دموونو د استعمال کو کنه د خپل دموونو په ما باندې پیښ کړي نو ورته ویل چې لکه دا په کې لره کې دا په کې کې دا دا د کریم الرسول الله وسلام خواله چې کله راغی ورته ویل محمد ا وته ضرورت چې لعل الله يشفي بيد يد دويل وي شيد دي محمد لازم ما بودي رسول ما دي رب العالمين شهات ورنشد ده الله نبي ورته خطبه شروع ان الحمد نحمده ونصعينه ونستغفره ونعوذ بالله ترى خرابوري دي چورته ویله ورته بار بار بيوایا به ورته ان الحمد لله ترى خراب به ورته ویله نا کو و بلاغت ولا خلق کو رسول الله دا دې پناشته انداز باندې وير د ذکر دربونه <محن》> په رب العالمین یا جما کړي دې په خطبکه محدثين به علم الحديث دې خطبې رسول الله دا خطبې ولیدو په دې کې څومره پیداو کومه پیداو څنګه لا چې کله خطبخه خلاص غړ رب العالمین مانه قسمه چې ماده کاهنانو خبر اوریدلې دي کاهند خبره نشه کاوله ماده ساهرانو خبر اوریدلې دي خو دې خبره ما د شاعرانو خبر اور ادري دي قسم په الله چې هغه دې خبر نه دي کړې دليل دي چې ته الله حق اورښتونه نبي الله سره کوي چې تاسو ربعاتو کوم په ایمان باندې دي خلکو پیغمبر رسالت صلی الله عليه وسلم مجنون والی ویلي یو وخت دي وځنه ویلي چې جناب نبي كريم عليه الصلاه والسلام اغلب اورقت تلاوت کو د شپو دوره سي نو دوی بداوله چې له کده ځان سره معلومه شو چې دې دماغ کې راغله او تیرے وقت کو فکر اڑی عبد الربی بن مسعود نشات پھوسو کے وچ دس معلومہ سر مینا محبت کرے کو بہنے لئی عبد الربی بن مسعود اور تو ویلی وی فنظر الی محبتے کم القران اے یا فلان دخلا سر او گورا کد قران سر راستہ مینے تو کوشش سر مینا تو کرے سر قران سر د مینے نہیں سر نہیں بل نا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگپ دخپل خبر والے کلا کلا باسی سنشی اخر مستقیم دی دلته وقمره وکوانته به بلا خبره کتل به بلا ک انسان وجلکی کو مړکی کی, کی, کی بزاو په توحید باندې په سنت پیغمبر باندې قا قیده لري ودریږي با استقامت د هغه وخت کې نسبی انسان ظاهر او باطن برابر کی زموږ استاد رسول الله تعالی دې لري کوی اخلاق ځان کی پیدا کی اخلاص پیدا کی او ذق شنا نهکان ملګری در رب العالمین سره محبت او د د کافرو په مقابل کې سختی jihad fi sabilillah او دین په برخه کې د اچانه یې ریدل استقامت مرامه کې ابو بکر سي فرمایي چې الله تعالی بسره توجه کوي عمر سي فرمایي چې الله تعالی رحمت شویل فقاردي عثمان ابن عفان دویل شویل کفر ایز ادا کوي علي ابن ابي طالب ویل چې توحید اقدا باندې مړ شي سفيان ثوري فرمایي چې کوم وینا کوي دغه موطع عمل ظاهر او باطن برابر او القول د دنیا ده طول مخلوق نتوجورا بل عالمين لما خلق كدهلا دي استقامت بكيو او بل وجهك دعوه چدي پیغمبر عليه الصلاه والسلام نذا قال قبركو نبي كريم عليه الصلاه والسلام غير عقل من انسان وچه تاقل ولا دي خبرو من يدي عايز يعني ده خبرو كده چدي كده كردو كده كردو كده, كده نو عيسى بدي وقت كده بيدي او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوی ویلی چې تد الله حق نبی کله مسرداشی چې وسړې د بلچا خیر خوای کوي چې الله رب العزت هیڅ ځای د خیر برابر کی دي شریده نبی کریم علیہ السلام د خیر خوای اسباب برابر ول الله د برابر کړ ساحران او باطل فارس خلکو څومره خلک د قران او سنت د رسول نه سننه منل کوي دني کانو عنا مود تقرون او بینون نه منل کوي یا او بلته دغه ماله موشه چې دغه امجایزه په دې شرط باندې شکل ده د درې شرطونو په یو دا چې عربي وي معنی معلومه وي او آقا و دمونی اق اسکرو د مونږه قرآن او سنت کې ذکر شوی دی شیخ الاسلام ابن قیم زاد الماعت سنورم جل کی کنز العمال لمجل کی امام قرطبي مجلد اول کې امام رسول مانی کې غالبا پنځه سنجل کی تفصیلی مصرب هدی لري کوله خلګین حدیث کې دغه رسول الله چې په ورځ قیامت او اللہ رب العزت با سډر خلک جنت نور د اخن بغیر د حساب کتاب نه یو په کې عقل شنه څوک دمکړي دی نو نشه متالبره دمکړي دم جایز دی خو ځانتی صدر پکاره جنده کاروبار سره جوړ کیو دکان جوړ کړی انشاء الله کما دم او تا دم او دا او دا خپل صاحب خپل دم وا چې ارثم مشکل مرز مصیبت وتابان راغی سورہ فاتحه وو کړی الله فرمایي رب العالمین متعال اعلی شهادت نو دم داتی کله چې دا د شرایط په کې او بلتے دا خبر ما له شحت حسدر انسان اسبر استرغ نو کی رواني لے کے قران سورۃ کاروانہ مشی جائے کیگی اور اس پرز باندې مقوڑا خپل دعوت لا متوجہ دعائی انسان دعوت لا متوجہ کلا به خلک په یو طرف باندې کلا بل اچھا کرے ګور دا کارو شو کارو شو دا ته بس خبره مقوڑا ندی موزا د شپې روانو ابو بکر الله علیه نبې تعالی موش روانو نو چې ګوري ابوبکر جللوا هغه چوبېتبار د سبون سره دینه سبه نسب کې معلومات نه ورو در پلانې شو هغه پلانې شو هغه پلانې شو څخله چې د حجره هغه له دې تعلق د وجنه ایس او بکر شپ سره محبت او مینه شروع شو او نیوالی د رسول الله خبر وروښک دي دا الله نبی چې کله ورغه دي خلاص پکې سب فقیزه کنا چې مشردیږي اسعد ابن زراره زراره ابن اسعد او یا سالم ابن زراره دا او څو سر او بل رسول الله بخبر لغکه خدای خدل کله چې په انسان کې د دوه شپتونه موجود شي یو نرمي او بل د جاري مقابل خبر لغکه خدل نو یاد ساتي دا انسان له بالله هدايت دا چې دا, دا, دا, دا, دا, دا خبر لغکه نجدي او نرمي به کنه او دا کله کله په لاره کې چې ولاره چلے کده قرآن دې او کو سنت دې خو نه معنا زس دې بل خبر لغکه یې نو ز په خپل او چیت ملایم او اسمع علم تسو کنه دا خبر یي شو د هدايت نه محروم تقریباً پردی که دول اسکستان و پنزو یو جماعت که راغلی و او دعوه پو بلکی یا پاول جماعت که شپکستان راغلی و پنزو او من علی و او من من اللي. او دا دول اسکستان شو نبی کریم علیہ السلام و سر خبر کهولا نو دیخ پر ما بین کیوی الویده اقا انسان دی چی یهود و دیده بارا که من خبر کهولا زکر یهود آغی وقت کی مدینه کی دا دریق و موسیدل اس غلط کھڑیونی مے یہودو خزرجن او حسینونی مے دی لیکن دا چونکی مشترکان وا یہودو مرتویلی وی په اخر زما نکوی پیغمبر بنشیدا غنوم محمدي مون براکه پتہ ای تهودری ګو اساس په قابل کی, کی بوجيږي قران کې رب العالمین فرمایي تهورت اره ورقه به چې الورد رسول الله صم تصوير په ښکارا کې د نیم در صفه صفه بیان تب دا ګمن کو معاذ الجبل حوځافې دې منه به خلکو له ویل شي ای خلکو ګره پدې باندې ایمان راو نه مخې دې نشي حضور باندې او ایمان تاسو په راو نه او دې کسان یو محمد دې شکل چې موږ ور عليه صلوات و سلام ډېر دې عزت عزت من سړې دې زمنګ د قومونو ما بین کې اختلافات ته وکړه دا سړې څېر تر او الله رب عزت به اتحاد اتحاد تر و السلام الله رسول اتحاد اتر اوس اتحاد چې راځي په قران او سنت باندې راځي شکل انسان په جته باندې ډیر غاړه ورکي نبی کریم علیه السلام سره بیعت وکي او بادې باندې صامد فرمایي پټي شین باندې یو خبر سره په ایمان باندې فرض دي کله کله بیعت او بازي اعمال باندې کې کله په مان باندې په زکات باندې فخر خوای تر دې پوري باندې فخر خوای باندې شوی وا چې د په خپل یو اساګه صبح بازار کې په 300 روپۍ سړيور باندې لیکن دا چې اسا تاورا تاوش نه باغ کې مولانا ډېر ګټه قیمت ووایي دا څلور سو په ازرکم به شو نه تاورا اتسو له رشیدو دي مشتری دي صحابي دي څړي لو ویلې چې دا تاسو روپیه وال استاده اسکه اوسم زګټه کولې شي موضوع ما ګټه پکې د مال لپاره خرچ کا اوس خبره ټوله بلعکس دا تاسو شه دا بده نه په 200 والی زګ بدب عقل د شکرونه میکروونه واره کې خلک یې داب سنګي صحیح طریقه د شړې د سنت عالم لورشي یا اق انسان چې اپ قران او سنت باندې علم لري او اغن د هغه اسکار تلپږي چې هغه الله او رسول ویلي دي د سلف صالحینو په وخت بدرس دا و چې بدر سو تدریسه تقریره په دې خبرو د ملګرو اصلاح کې خراب اخلاق بل لري دل او صفاو برابرې دل لیکن که سړې چې اخوال او دلع افکار ور کیج دسان جوټیشوی او د قران او سنت به چیرته بویم نه یو چیرته دلیل هم نه ای تب یا ساته چې د شکار بیناروا دی کار نه دی بیت عددم د تقله ویلش او کتیو علیم خلا چې سوکه ما غتار و جمعي بروز ولا او د ار منزور شایته کرسی ولا او د دریش او دریدرش کرته داو دریدرش او دا او سنت د دلیل موجود به په ان شاء الله به ګور دې صحابو په خیرخوي وکي د دې مقابل <سؤال> خیرخوي په دې کې و چې څلور سو نه خبره لاړه تاسو ولا تاسو ورته ورو ورو دهغه نشته برکات دي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام ویوړو دې قانوني کې وسړې چاغه بچا باندې قرض وکړي کله مورښنه ملائکه له ویل شي دا عمل نه ما ګور <تصفيق> وې زموږ عمل له چې بچا باندې باندې قرض چور براله ما وی بل وخت بیره بل بیره کې بل بلا نو د ور وایا ترګلې دې یو داسه تاس مر بندګانو سره نرمي کړي ز ساسره سا بندګي کومه د ویم داد چته دور نرمي کړي ز خو ستنه ډېر لایق دي نرمي وکمایي سغه ما په دې یو عمل الله جنت لور داخله دي لبې بیعت النساء ملشی د پته د مکینو ورسایا غنو یو بلی پته نه چکله باداس نه رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه و علیه به عت له رسول الله صلی الله علیه و علیه زنانهونه دیکھلي وجا ذا عائشه وي فرماي والله ما مسد يد رسول الله صلی الله علیه و علیه یم مراتن قطو قسم پلا چې محمد رسول الله شرط پر دي زنانه سره نگې ده لنه دي لاسګه ده لو کته حاضر ده پاسه کې کلا نه کی ورته وي بل اول به عت او شرک نه کوي د رسول تعالی خو دې اې دي به دې نقصان نه دې سړی عمل نه قبلېږي د ملایکو دعاګانو ورته نه قبلېږي د رسول الله سره پاره شورد نه قبلېږي ځمږ د الله رسولګنه پریوږي د مخلوق د سترګونو پریوږي د مخلوق په غلامۍ کې راځي د ابلیس په جال کې ګیریږي الله دې ناراض شي د الله پریس باندې اوچت انسان جوړېږي نه دا عبارت خو دې ورخشي تر دې نه الله درند نه کې بلکې سپه کېږي او دائم دمانه چې جنابه نه کوي ځکه رسول الله فرمایي وې جناکار څلجه کله جناکی په دیو وخت کې د التي ایمانو بس غلاب راکوی وجد رسول الله فرمای چا چخلاو کڑا پوره ز قیمت د خاصان دام سره یو جنده لګولی رب العالمین او ته ورته لیکلی لواء الغدر د دوکی جندا دین سم بدونه کی دوکی خڑی او چې کمشه د خلاکڑے د رسول الله فرمای په دې سر بری سوری او تا قوازونه بکئی کوو کړه خلاکڑے دوکه आवाज بکې او دکشن د ګډا او کومشه خلاکڑے بلا غلاب راکوی دې ورته ویلی نماں سے مسلہ زکات مسلہ او وی وی چھ بنا فرمان نس مان کوئی معروف ال تے امام لشره المانی کی لگی چھ گرتہ بدری دے خلق کو پکار دا لیکن اگہ پسے کی معروف کی من گو تا سو بدیو بل تا ا تا بدری خبر منو پ معروف کی کہ بدے کی چھ ملگر خدا انسان پھل طرف مند روان چ اگہ گناہ نہ بے گرتہ بدری نہ پکار کہ مشر دے قبل لے ذکر رسول لا طاعت للمخلوق في ما سيت الخالق قال رب العالمين خبكي بيقتني ليس لي خبر من القدر هذه قتل بنكوي الا بالحق بالحق من شر مرتد شو وجنا تشاكون روا وقت وي وجنا شادي صدر زري او كد وي وجنا قتل وك لا ري غلاكو لو سري وجنا بدي وقت كو وجل وراتك بنكوي بفتان تحمت يوشريكي بشوت اديشلك پلاني ودا كا كاري, كاري, كاري, كاري كره قرانك فرماي اذه ايمان ولو شكر تاسر انسان خبر رو فتبين زمونګه سوبدي د ورګې دا چې هیڅ تا چې په دې مجلس کې نفسه دا خبره چا کړې چې لکه عبدالله زاکر کړې ده قطو نظر دین شومګه تحقيق عبدالله دا کار کړې او عبدالله کار کړې عبدالله په دې ټوله دنیا شروع وروسه چې په حقیقت مونږ ګورو هغه ټون دروازه یې آسی غره تحریک چا شروع کړې به تا باندې ونه کوي و دې ورته ویلې به چې کندا نبي کریم علیه الصلاه والسلام سره مصاب ابن عمر ولې کو دا اقص حدو چړي مدار سړیو که څه قیمتی جوړي <جوڑی>. کله چې ایمان لرلو نومور پلاټه ارث واخص نبي كريم عليه الصلاة والسلام ورسول دي دا څو غنيو خلاله چا ورته ویلي دا رسول الله ودا مسبب عمر حق سره چې څومره قیمتي جامعه غوستي او څومره فناس مني دغه تربيت کړو خو چې کله د دین د اسلام لرو د خپل خپلوان دومره پری خود چې هیڅ ور سره نشه د غربت د وجه نه بدن وقشت کورل بهلاړو البته ورته قران بيان او سيدنا رسول الله حضرت مبارك داود معاذ بن جبل او خالد بن مشع شري مسرب بن عميره دا صحابه ليګل او د شنور ملګري خواجه په رحمان دي چې ال شو د قران در شروع کې ذکر قران په درس کې او قران په تربيت کې ملګري به کمال لے۔ به ورته ویل شو انته ان شاء الله راوړم او په دې کې به دعوت سره او د دعوت کې راغلي الله رب العزت دې منو تاسو